Ayakan hajaratiau hajar bukanlah. Wajibnya ini hajaratina وَإِنَّمَا الْمَعْلُومَاتِ لِكُمْ خَلْقَ الْجِنَّةِ وَالْجِنَّاتِ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاجْتَنِبُوا الْمَصْرَىَ وَاجْتَنِبُوا الْمَصْرَىَ وَاجْتَنِبُوا الْمَصْرَىَ وَاجْتَنِبُوا الْمَصْرَىَ وَاجْتَنِبُوا الْمَصْرَىَ وَاجْتَنِبُوا الْمَصْرَىَ وَاجْتَنِبُوا الْمَصْرَىَ tentang sifat dan perilakunya umat kaumnya Nabi Musa orang-orang Bani Israel pada ayat 74 setelah mempisahkan tentang penyembelian sapi kemudian ketemulah si pembunuhnya sudah diberikan contoh sedikit rupa oleh Allah tapi Masih juga Mereka Hatinya Sangat keras sekali Semua pasat Kulu hukum Kemudian hatimu Malah Tambah menjadi Keras mimba Dinyarikan Setelah kejadian Yang dikuraikan pada Ayat-ayat sebelumnya itu kamu sudah diingatkan berkari kami tapi justru mana kosak kulu buku hatimu tambah keras digambarkan sayyakal hijar hatinya orang-orang Bani Israel bagaikan batu bahkan awasad dukos wah Bahkan lebih keras daripada batu. Ini kenapa kok diumpamakan dengan batu? Kok tidak dengan besi umpamanya? Atau dengan apa namanya benda-benda yang lain? Yang namanya besi atau logam-logam yang lain itu, kalau dipanasi masih akan bisa juga cair juga. Tapi kalau batu, banyak batu-batu tertentu ini dibakar pun tempat saja tidak akan berubah. Itulah kabarinya batu. Sampai apa namanya di neraka itu pun bahan bakarnya adalah batu. Lah. Waktu dibuat nasuwa sidol bahan bakarnya. Itu adalah jatuh. Bukan menggambarkan yang membatu itu sulit untuk dirubah. Hati yang sudah membatu sulit untuk berubah. Ya kan istilah kita membatu kan. Mau dirubah dari segi-sisi mana saja sulit. Dibakar tidak ada perubahan. Itulah maka Allah memberitahukan pada kita Jangan sampai jadi orang itu kasar dan keras hatinya Jangan sampai keras hatinya Seperti digambarkan Bani Israel ini Pada kali emor gambarnya pemimpin itu Surah 3-1-5-9 Allah berfirman فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُلْتَ فَضَّلْ ظَلِيدَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ خَوْرِ فَعْفُ عَنُّ الْمَا يَعْفِرْ لَهُمْ وَسَلْهِمْ بِالْعَوْرِ Ini digambarkan pemikban kasa dengan keras hati, maka sebabkan rahmat dari Allah bagi ma rahmatin min Allah lintalahu. Kamu bisa bersikap orang oh, mahlubu terhadap mereka-mereka. Kalau pemimpin terhadap bawahnya, anak buahnya, teman-temannya, lintalahu. Walau kum tafazzar Andai kan kamu bersifat kasar. <tuh> keras hatinya. Min hawli. Pasti mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Nah, itulah jadi hati itu. Kalau sampai keras hatinya. Orang-orang akan menjauh. Tidak punya teman. Dikatakan di awal tadi, walau kun tafadat ghalidhal qalbi namfok krumit salim pasti akan menjawab. Oleh karena itu, lintap. Bersifat lemah, lembut. Jangan kasar, jangan keras jadi seperti digamakan orang Bani. Israel yang lebih kasar daripada batu fayagal hijar awasadu aswah batu masih banyak manfaatnya pada ayat 74 itu wa inna minal hijarati nama yatafajarumin lul anha di antara batu-batu itu bisa juga memancarkan air akhirnya jadilah sungai sungai ini kan mata air mata airnya bisa jadi asalnya batu yang pecah batu dari batu gunungnya itu keluar mata air dan sungai itu yang banyak batunya pasti jadinya air jadilah kalau tidak ada batunya airnya tidak akan bisa jadi ya manfaatnya batu banyak, tapi kalau hati yang sudah kasar, apa manfaatnya? Tidak membawa manfaat. Bahkan orang yang sudah kasar keras hati itu tidak ada manfaatnya. Baginya masih banyak manfaat. Bahkan kalimat berikutnya: Wa inna alamanya syakku fayakudu minul. Kalau batu itu dipecah, minat nama yang siapapun pada saat pecah yang tujuh minumnya. Ini tu bukan dari sumur, bukan dari sumur itu kan. Maklum, kalau sudah sampai batu, mereka berkerma. Walaupun sulit, tapi di bawah batu itu pada umumnya yang siapapun saya ujung minggu nah pecah batunya nanti keluar akhirnya walaupun batunya semesta dibawah lamanya 3 hari tapi yang di bawah batu itu <tuh> airnya pasti air yang baik, airnya jernih beda dengan ngebor tapi tidak dapatkan batu selalu lumpur, terus airnya tidak akan jernih nah itu kan, sehingga di sana batu digambarkan ya satu saya ujul minggu Nah, betul, bisa mengeluarkan sumber air yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, kalau ada orang keras, mau apa? Gak ada gunanya sama sekali. Jangan jangan batu. Wainamnya lama ya pintu yang khusyiatilah, batu itu ada yang jatuh dari atas ke bawah, karena takut kepada Allah. Artinya tunduk kepada Tuhan, Allah. Batu kan enggak bisa menentang barat mati, tapi apa namanya? Bisa tunduk kepada Allah, bahkan memang bisa terpasti, bukan gunung itu ber. Tasbeh Ya jibalu awribi ma'u wa ta'is Mereka dikatakan Allah berfirman kepada Gunung dan Turun-turun itu Ya jibalu awribi ma'u wa ta'is Kamu supaya Bertasbeh Kepada Allah bersama dengan Nabi Dawud Menggunung dan Batu-batu itu seperti itu Ini Gambaran perbedaan antara hati yang keras dengan batu jauh lebih banyak manfaat batu itu. Jadi betapa juga ingat kalau manusia itu berhati seperti batu berhati yang keras itu tadi. Betul-betul tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa malla huqiyha fiilin amma tak malu. Semua saja ini Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kamu semua lakukan. Apa yang kamu lakukan senantiasa Allah tahu. Tidak ada yang tidak tertulis di kanan kiri kita selalu ada yang mencatat amal dan perkataan kita. Lalu begitulah. Allah tidak akan lupa amatan ada pencakatnya di dalam surat 50 ayat 17 dan 18 kan panamanya dikatakan bahwa di kanan kiri kita itu ada dua malaikat yang qa'in walakad kalak dari insal wala'na law ma'ad wasubi dan haddara wa hiya min hadith al-warid in yataallaq al-mutalaqiyani an al-yamini wa an al-shimali qaid pada ayat 17 50 ya surah 50 ayat 17 yaitu takaran dua malaikat ya talaq al-mutalaqiyani an al-yamini wa an al-shimali qaid lazi kanan dan kiri untuk, untuk mencatat perbuatan kita. Maya dhiru mingkau lih illa ada ini roti tidak ada satu perkataan pun kecuali di samping kita ini pasti ada ladaihi ini roti ibu hati jadi satu terjemahnya roket hati itu malaikat yang selalu hadir dan siap mencatat itulah disebut dengan robi ibud hati. Tak patut tahu bukan roket dan hati tapi roket hati kita tidak tahu bagaimana, tapi jelas Maya ibud min roket indah ledey robi ibud hati. Diwangan Allah bilal ini aman aman. Awak tidak pernah lupa tentang apa yang kamu lakukan. Barangkali nanti akan diperlihatkan. Wannaisa lingin sari nama sah, wana sah yau shufa. Yuhu akan diperlihatkan semua apa yang kita buat buat ini. Jadi kalau kita selalu ingat wahai Allah bilal amma tak malu akan maksiat gagal oh ya wahai Allah bilal filin amma tak malu Allah tak pernah lupa terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, setelah apa namanya mengisahkan tadi Israel mencari upah maka orang kisah orang mukmin. Jangan terlalu punya harapan yang besar untuk imannya orang-orang yang diitu ayat tujuh puluh lima nya apa tak mau naik minumlah kum wafadkan fadil kum minum yesmau Apa pemahaman ayat minumlahku? Apakah kamu masih mengharapkan orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi di Madinah itu akan percaya kepada kamu? Apa pemahaman ayat minumlahku? Jadi merupakan dipertanyakan. Maksudnya kamu jangan terlalu besar harapanmu bahwa teman-temanmu yang hidup bersama kamu di Medina ini akan mau beriman. Di Medina ini kan ada tiga kelompok suku Yahudi yang besar, kan? Apa namanya penduduk asli Medina namanya suku Aus dan Khazraj itu penduduk asli Medina yang kemudian mereka masuk Islam jadi jawab sahabat Ansor. Di Disampai itu, ada juga orang-orang Yahudi yang merupakan orang-orang yang sebelum Islam mereka menguasai ekonomi di Pembina. Mereka adalah Bani Qoyimukok, Bani Nader, dan Bani Quhaydok. Tiga kelompok besar. Mereka ini menguasai perekonomian sebelum datangnya Qawajirin. Tapi setelah kau mewajirin di Madinah, akhirnya kalah. Dengan apa-apa saya ingat dengan orang-orang mewajirin, orang-mewajirin, ahli-ahli di bidang perdagangan. Nah, itulah, sini digambarkan kamu tidak usah mengharapkan imannya orang-orang Yaudi di sekitarmu. Nah memang kita berdakwah tetap berdakwah. Tapi jangan terlalu besar harapannya Orang yang tidak wah itu Mesti mau mengikuti Tidak usah punya harapan yang tidak Kenapa dikasih sifat mereka Kalau tidak mudah beriman kepadamu Kau bukan beriman Percaya kepadamu itu sulit Apa tak mau ngayun minulaku Bukan kau percaya kepada Allah Pada agamamu pun kamu saja jadi kufuri apa artinya mempercayai keyakinan mempercayai pribadi, pribadi kalian itu mereka sulit apa bat mauna hayyunna dibuktikan dikatakan waqad kana fariqu minhu padahal ada di antara segolongan mereka tidak semua lah. Karena firman-Mu segolongan di antara mereka bagaimana sifatnya mendengar firman Allah sumayuharibuna mereka mendengar tahu firman Allah setelah akal setelah memahami dengan baik malah Diubah. Ya kalau tidak memahami bagaimana cara berubah, maka di situ semua yang hal itu nak hujam badi Mereka di golongan tadi merubah kita tahu apa mereka setelah mereka memahaminya, dan mereka tahu bahwa berubah itu adalah usaha besar. Nah ini Terajak kita mereka Mereka berani berubah Oleh karena itu jangan terlalu Bisa harapan anda Kepada imannya Yahudi Sama dengan gini ya. Apa yang diubah Cukup banyak Apa Tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad Sudah ada Dikulik di dalam kitab tahu Tapi mereka Oba. Mereka sembunyikan Mereka tidak mau Menampakkan Sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam Kitab Tawang Yang anggapnya nanti jadi Bumerang bagi mereka nah itulah Dengan sifat yang sudah jelas itu Maka kamu Jangan banyak harapan Mereka itu mau Beriman Bagai yang munafik pun setumpuk. Jadi munafik itu ada dari kalangan orang muslim Ada dari kalangan orang Yahudi juga ada. Kalau dari kalangan orang muslim dulu pada Al-Baqarah ayat 14 juga dikatakan, "Belumlah kulazina amanu qulu amanna dua muslim yang Menyatakan iman ketika bertemu sama orang, momen yang baik. Tetapi kalau kembali inilah hari ini kalau bernama in nama anak Mustazir. Apakah ayat yang ke 76 puluh enam ini menciptai orang Yahudi yang munafik? Sifatnya sama dengan orang munafik yang dari kalangan orang yang Muslim. Mereka juga wa idana kulladina amanu kalu amanna. Kalau ketemu orang, orang yang beriman menyatakan kami juga beriman seperti kamu seperti kalian tidak ya, berbeza. Tapi wa idah kala wahmila wahid kalu mereka berbicara Tapi kalau sudah kembali, adakah anda orang Yawzi yang yakin yang kuat-kuat iman? Tunggu, kuat-kuat keimannya iman tapi hanya kuat-kuat saja. "Laqul ladzina amanu qalu yang iman benaran juga ada, tapi sangat kecil sekali. Yang semuanya bodoh juga ada, itu. So, hanya itu sangat kecil. Yang banyak munafik menyatakan iman di hadapan orang Muslim, tapi kembali baru ilah ada kembali bagian pada segan yang ada di antara mereka. Mengatakan hati nuraimin apa kata kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah Allah berikan pada kamu yang disebutkan dalam kitab jangan kamu ceritakan kalau juga diubah itu maksudnya itu jangan kamu cerita-cerita nanti bagaimana di hadapan Allah anggapannya apa dah kamu Ihacuk biarkanlah aku agar mereka membantah kamu di depan Allah nanti. Tapi kalau kamu diam, kamu tidak cerita, silakan kamu kumpul bergaul dengan orang Muslim sebagai orang mukafek pura-pura iman, tapi jangan sampai membocorkan rahasia tentang perubahan-perubahan yang mereka lakukan di dalam kitab tahu. Jadi teman-temannya dipesani begitu. Silakan saja munafik. Silakan bertemu orang mukmin, Menanyakan. Apa? Eh? Tapi jangan membocorkan Tentang kitab yang sudah. Yohani Kurau. Yang sudah mereka. obat, oh, itu jangan diberi tahu. Tetapi nanti dikasih tahu. Maupun tidak dikasih tahu. Ya tetap ketahuan juga. Kerana apa? Kitabnya Allah diwakilkan kepada Nabi itu tidak ada yang bertentangan satu sama lainnya. Al Quran dengan Tawar dengan Nabi atau kitab yang mana saja yang wahyu dari Allah tidak mungkin satu sama lainnya Betul -betul. bertentangan. Tidak ada bertentangan. Semuanya dari Allah semuanya. Dan Nabi itu pun satu sama lainnya. Cerita layak pokoknya juga. Sama semua masalah pokoknya soalan tidaknya juga harus betullah malakum ini lahir. Kalau menyembah Allah kemudian rituanya juga sholat, sosialnya juga zakat semua nanti ada. Hanya berbeza cara pelaksanaannya dan tidak bisa jadi soalan yang berjauh di kita tidak tahu gimana. Tapi tetap ada yang tahu. Salat itu juga iman pada nabi yang itu setelah, setelah nabinya itu. Walaupun tidak dikasih tahu, tetap juga orang itu akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga penutupnya ayat itu, apalah takdiru. Apakah kamu tidak berpikir bahwa tembunyikan seperti apa saja tetap akan diketahui. Baik, mungkin yang perlu disampaikan, silakan, jamnya jam satu, mudah-mudahan kita tidak mempunyai sifat ganti yang keras dan kasar. Kita selalu bersikap lemah, lembut kepada kawan maupun lawan. Kalau tidak ada yang banyak kan, kita cukupkan. Umat salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.